Трениране, 6-та учебна година, 35-та лекция на младежки окултен клас, държана от учителя на 5 юни 1927 година. Чете Йордан Стоянов Само светлият път на мъдростта води към истината. Предположете това са три основни възможности. Фигура 35-1 което представлява три точки А, Б и С, разположени на равни разстояния една от друга. Точка А ляво, точка С в дясно, точка Б отгоре. Не но възможности в живота. Откъде трябва да започнете? Природата откъде започва движението? Отдолу. Това е ляво. Отляво към дясно е движението. Има три основни метода, които вие трябва да упражнявате. Най-първо А представя тренирането на тялото. Методите за трениране на тялото в съвременната цивилизация, в съвременния учен свят, в съвременното общество, правят гимнастически упражнения. Но това е повече едно механическо трениране. С упражнения на тялото могат да се постигнат някакви действителни резултати. Някой от вас трябва да започнат с трениране на тялото си. Вие не може да започнете с трениране на сърцето си. Защото има известни методи как да постъпвате с сърцето си. Най-първо трябва да знаеш как да упражняваш сърцето си. И не само сърцето, но и всички органи, прямо свързани с сърдечната система. Най-после трябва да упражнявате ума си. Законите, чрез които може да въздействате на вашия мозък. Трябва да знаете откъде да започнете. Да се борави с човешкия мозък е най-трудно. Най-първо ще започнем с тялото. Представете се, това е главата на човека. Той е гръбначния стълб. Енергията, която минава през гръбначния стълб, се спира в малкия мозък. Тази енергия не минава в предната част на мозъка. Става едно подпушване. Щом се спре енергията в малкия мозък? Ако вие не знаете да работите, ще се родят най-лошите работи. От малкия мозък енергията може да потече странично, в долната част на мозъка. Има една плоскост, тогава ще се зародят разрушителните инстинкти. Ти трябва да разбираш закона, да прекараш кръвта отпред в челото, да облее кръвта мозъка ви. А тази кръв не може да премине в мозъка ви, ако не знаете законите, по които се движи живото електричество и живият магнетизъм. Тази прана с която индусите оперират. От вас някои може да започнат с тренирането на тялото. Тази наука може да се занимаете с науката на йогите. Трениране на тялото, трениране на сърцето, трениране на ума или възпитание. Когато аз говоря, трябва да ви разделя на три категории. Едни от вас трябва да започнат с трениране на тялото. Упражнения за тялото, на други за сърцето, на трети за ума и след време резултатите на тези три процеса. Ще направим един опит. Ще съединим тези трите. Ако можем да образуваме тези три течения, ние ще ги съединим и ще направим един опит да видим какви резултати ще се добият. Ако тренирането на тялото е правилно, ще имаме изобилие. Известна енергия, която може да се употреби за добро. Ако тренирането на сърцето е правилно, ще има едно изобилие на сърдечните, чувствените енергии, които пак за добро може да се употребят. И ако възпитанието на мозъка е правилно, пак ще има едно изобилие. Между вас има едно сънно състояние. Когато хората навлезнат в тази област на духовния живот, ако не започнат с тялото правилно да го тренират, почват да заспиват. Едно тягостно състояние почва да се набира в мозъка. И понеже не сте будни в физическото поле, трябва да се пренесете в астралния свят. Но като не разбирате законите на астралния свят, започвате да се скитате навън и не можете да намерите астралното училище като се събудите, казвате Нищо не разбрах. Най-първо тялото ви трябва да бъде тренирано. Да не ви е страх от страданията. Трябва да бъдете с едно присъствие на съзнанието. Той страхът ще дойде, но ти въздействай с волята си. Върви напред. Онзи човек, който не го е страх, може да се образува един трепет в него, но той равномерно върви. Няма да се спира. Но като върви, Неговият слух тъй силен ще бъде и чувстването, може да знае има ли в пътя някое препятствие или не, то и тялото ви може да го знае. Да се тренира тялото. При страха да не се пресичат краката или да не отслабва сърцето. Пулсът на сърцето да може да го държите да бие редовно. Кой от вас иска да започне с трениране за 10 дена? В топлото време няма да се тренирате. Вие сте виждали тези, които се тренират в тичане. Един метод от старите времена останал. Той развива дихателната система. Най-първо трябва да подобрите дихателната система. Дълго време да издържате. Онези от вас, които се тренират физически до изгрева, у това място, ще излезнете с 10 стомни да се запахтите. Най-първо ще се запахтите, но постепенно, плавно ще излезнете и тези двете стомни няма да усещате никакво задъхване, а една приятност. То е развиване на дихателната система. Стомните няма да бъдат големи. Малки, 1 килограм от едната ръка, друг в другата. После по 2 кг, после по 3, 4, 5, до 10 кг в едната и 10 в другата. Не да отслабнат мускулите. Може да се образува обратната реакция. Може само с 1 кг за 10 дена да се яви резултатът. Трябва 3 години, за да се тренират дробовете хармонично по този начин. После ще дойде другото трениране. Докато дихателната система е под вашето ръководство, да бъде в равновесие с тези закони. Най-първо ще слезнеш веднъж. Втория ден ще слезнете два пъти, третия ден три пъти и така нататък 6-7. Ще разделите времето сутрин, вечер, по обяд. може и посред нощ, но посред нощ уморително. Може да се изберете и друго място. Може да се изберете Витуша. Може да се изберете кое да е място, свободно. И доброволно наложете волята си. Алла, съм забелязал, ако ви оставя на вашата воля, нищо няма да направите. Аз съм решил за ваше добро да ви заставя. Не, аз ще взема да ви натопя вътре във водата. Ти се се накалял. Ще те натопя във водата. След като се окъпеш и изчистиш в тази вода, ще почувстваш една приятност. Ние не искаме тези яките мускули. Мускулите трябва да бъдат пластични, меки. В даден момент, като приложите мускулите, тези мускули трябва да стават меки и яки. В даден случай да бъдат толкова меки, а в даден случай толкова яки, че и желязото да разкъсат. Аз бих желал някои от вас те да се тренират, че като срещнат някой каже, ех, религиозни хора, но като го хванеш да го вдигнеш нагоре тъй. Аз не искам да идете в другата крайност. Не може да си представите един ангел, слаб, хилов. Тялото е един израз на човешката интелигентност. Когато тялото е напълно, разумно подчинено на човешката воля, тогава човек е здрав. Но не да мислим ние да турим силата си в тялото си, а тялото да изразява един орган на волята, на ума, на сърцето. Някой от вас, които са тренираните й, може да започнат с трениране на сърцето, с дихателната система, а с мозъчната е още по-трудно. Да се правят малки опити, защото може да нахулете в една област, в която има някои лоши последствия. Но с трениране на тялото няма никаква опасност, които искат от вас доброволно, а другите ще ги насилим. Копането, работенето на нивата – то е само за трансформиране на енергиите, излишно даване, а трениране на тялото. То е вече в съприкосновение с всички разумни сили в природата, съзнателно и несъзнателно. Най-първо, като се тренира тялото, да понасеш и умствените, и сърдечните процеси, без да се тревожиш. Тялото ти е едно, а ти работи. Ще употребявате свободното си време. Ще бъдете много изправни. Никаква философия. Няма да кажете, че сте на особено мнение. Щом дойдете до науката и имате особено мнение, направете опит. При трениране на тялото, ако ние започнем с сърцето и ума, веднага ще се събуди едно противодействие. В природата има противодействие, сгъстяване на условията, сгъстяване на електричеството и магнетизма, и може да се образува едно противодействие. Най-първо човека го обхване една леност. Ако речеш утре в 5 часа да захванеш да се упражняваш, ще те обхване леност. Ще почнеш да отлагаш. Друг път не си отлагал. Или разстройство на стомаха, или ревматизъм, и други. Когато речеш да се тренираш, ще дойдат всички тези противодействия. Алзи, който иска да се тренира, ще дойдат тези противодействия. Но трябва чрез труд и постоянство да се премахнат и постепенно пътят ще се отвори. Не, че чрез трениране на тялото всичко може да се постигне, но една трета от живота на Земята се регулира правилно, щом се тренира правилно тялото, дихателната система, смелателната система, мускулите. Човек добива изобилие на живот. И способност да се занимава повече. А той е желателно. Ако искате, можем да изберем 10 души от вас, да се тренират физически най-малко за един месец. Може да направите по закона на свободата. Насилието на любовта, мъдростта и истината. Колкото любовта позволява, толкова насилие. И колкото истината и мъдростта позволяват телата ви на вас не са тренирани. Най-първо искам всички тези гърбове, изкълчване на една, на друга страна. Ще имате всички една поза. Една много малка кривина трябва да има тук, горе на гръбнака. Друга на кръста. И там не трябва да бъде кривината голяма. После знаете ли сега методи за изправяне на гръбначния стълб? На стената. Американците имат такива уреди. Ще ви посочим някои методи за изправяне. Отвесен трябва да бъде гръбначният стълб с едно малко отклонение. Трениране на тялото. Разбрахте, в един месец отгоре какво може да се постигне? Някои от вас са доста тренирани. Но някои, както ги гледам, не ми се харесват. После вратът се измерва колко да бъде дебел. После кръстът, ръката. Всичко това трябва да се тренира, че да се докара унази норма. Според вас колко трябва да бъде дебели ръцете ви. Тази идеална мярка приблизително. Един месец няма да я постигнете. Но ако може да си приближите, значи законът е верен. Една малка тренировка. Много от недъзите ви при сегашния живот се дължат на тялото. Тялото носи останките на всички тези животи, на минали съществувания носи в себе си. Ще се очудите на известни прояви. Всеки от вас може да се обсеби, да се прояви у вас едно желание, старо желание, което може да е от преди 100 000, 200 000 години. Минават студенти, той беше в Търново, абитуриенти. Всички почнаха да мучат като биволи. Други почнаха да лаят. Защо? Сега как ще си го обясните? Аз се спрях при тези ученици, казвам. Нещо от Дарвиновата теория знаете ли? Как е произлязал човек? Поразговорихме се малко за Дарвиновата теория. Ако има някое недоволство, разумно ще го поставите. Нали сте ученици? да зададете някой въпрос. Той е атавизъм. Аз зная сега причините и лесно може да ги отстраня. В дадения случай можех да мина от друго място. Но като предизвикам това атавистично чувство, същевременно ще се създаде един прецедент за говорене. У вас често се явява едно чувство на упорство. Човек казва, няма да го правя това. Не, че неговата воля сега участва. Няма да го правя това, но положението мяза като на Настрадин Ходжа, който нямал пари. Като минавал през чершията казал, 100 жълтици да намеря ще ги взема, но ако са 99 няма да ги взема. Чува го един търговец и за да го изпита подхвърлил му 99 жълтици. Ходжът е ги прибрал и рекал, он за който даде 99 ще даде и едната. Тук вече умът работи в него. Той опитва. Няма да ги взема. Той подразбира. Ако не ги сложите на земята, няма да ги взема. Всичките учени хора, най-видните хора са работили. Гладстон всеки ден по един-два часа е рязал дърва. Всички тези велики хора са имали по някое физическо упражнение. Това е трениране на тялото. Гладстон, щом се върни от парламента, имал сила веднага да заспи. Кой от вас има тъй тренирано тяло, като си легне, веднага да заспи? Нека от вас се вратят половин час, един час, два часа. Той не е тренирано тяло. Тогава станете, вземете топла вода или студена, намокрете тялото краката, не примахвайте влагата, легнете си. Ще се образува едно затопляне и ще се унесете в приятна дрямка. Веднага ще потече магнетизмът и електричеството. Той е трениране на тялото. Но по ако имате, ще отстраните. То е едно хубаво упражнение. Който се поти, то е един правилен начин за чистене. Човек, който се поти е здрав. Има болезно потене, но здравите хора се потят. Когато човек се поти и бързо дише, то е болезнено състояние. Но когато се поти и плавно дише, всички пори се отварят. Да дишаш чрез цялото си тяло, това е изкуство. При трениране на тялото трябва да се научите да дишате чрез цялото си тяло. Не само чрез дробовете си. чрез всички клетки може да дишате. Ще усилите дишането на тялото си Той е един сложен процес С хиляди поколения индуси са практикували този метод Този метод за европейците е опасен Понеже като се набере тази енергия Европейците не знаят какво да я правят И едно добро ще роди едно зло Първото нещо Някои от вас се нервират Лесно се дразнят Трениране на тялото се изисква Често между вас няма взаимно уважение и почитание Защо? Вашето почитание се движи на физическото поле Ако дойде един снажен, левент, юнак Веднага ще го уважавате Но ако дойде един хилов, Както да е учен, не може да го уважавате Трябва да бъдете пълни с сила Имате ли тази сила? Окръжающата среда, като черпи от вас, ще има уважение. Уважението е един естествен процес. Трябва да имаш нещо, да почерпиш от природата. Външният свят сега както е, имат един метод. Те черпят. Като влезнеш в света, ще почна да ти приписват известни епитети. Щом почне един твой приятел да те дразни, той вече черпи от тебе. Той е дразнене. А най-способните ученици в света, може ли да ги дразните? Не. Той дойде, на този ще разправи, събрали се около него, на всички разправя, е той дава от себе си. Тези ученици, според моите наблюдения, имат много правилно развити глави. Те са много правилно развити. Има едно съчетание на тялото. Имат една естествена тренировка тях цялото им тяло диша. Едно вътрешно благородство. Няма сега всички да станете тъй, хлътнали лица, почернели, хлътнали очи. То е било едно времешното святийство. То е един метод. Светиите изобщо не са с хлътнали очи. Светиите са хора изобилни. Един светия, тези адепти, те са снисходителни. Те са толкова любвеобилни, знаят погрешките на хората, никога не обръщат внимание. Като ти видят да правиш погрешка, те няма да те забележат. А един отшелник, той може да те хване, да те държи една проповед и може да ти приведе всички стихове от свещеното писание. Нали Викторио го, като говори за епископ Мериел, посреща той Жан Валжана, взема му той свещниците. И в живота на Епиктет има един хубав пример. Той имал един хубав, златен светилник, срещнал един, който му вземал златния светилник, отеглил се назад и казал «Голямо зло направих, че изкуших хората» и си купил един от пръст. Ако един Епиктет във времето на Христа е езичник, но много хубави неща има от него. Най-първо, щом не можете да спите? Вие как възстановявате вашия сън? Аз наричам трениране на тялото като си вън, легнеш и си покриваш главата, като си кажете Ще спя! И веднага идва една сладка дрямка. Тренировка на тялото е то. Младият човек лесно може да го направи. Старият човек 20 пъти ще го обърка. И в него ще се появят всички тези атавистични чувства, че е остарял и вижда особени видения. Връща се назад. Като няма какво да го стимулира напред, връща се назад. Не преживявай как се е следвал гимназията. Говорете повече за бъдещето. Какво ще се връщаш назад в първи клас, какво е било? Ще го повториш веднъж, дваш. А за бъдещето нямаш никакъв идеал. За бъдещето говорят. Ще гледате да се съставите един идеален живот, какъвто искате да постигнете. Имате едно желание. Ще работите математически. По колко начина може да се постигне? Искате да бъдете учен човек? В какво отношение? Или искате да бъдете щастлив? В какво отношение? Щастлив всеки може да бъде. Нали на вас аз съм обяснявал какво нещо е щастието? Щъ, с удължена средна линия. Това е човешката ръка. Щ. А най-първо щастливия човек трябва да бъде човек на вярата. А. Това е носът. Той трябва да бъде човек умен. С. Това е закон на промени, влиянието на месечината. Тъ, обърнатота, като котва. Това е човешкото сърце, където ще вложим всичкото си богатство. При всички условия трябва да има къде да вложим тези богатства. Тъ, то е закон на земята, средата в която живеем, да знаем с какви сили да работим. И това е начало на нещата, изворът. Това е един египетски ероглиф. Тай са изписвали египтените началото на нещата, извора. Възможността на извора може да се повдигне толкова високо. Тази сила може да се повдигне до той ниво, до главата, от да извира. Възможността седи за нас според слизането и качването нагоре. Следователно, когато правим известни упражнения, можем да ги правим по закона на И. Свиването на тези мускули върви по един правилен начин. Той свиване трябва да бъде според силата, дадена от вашия мозък. Никога не вдигайте ръката повече, отколкото е началото. За той човек не трябва да мисли много високо за себе си. Той трябва да бъде скромен. И всеки ден да прилага по едно малко желание – с малки величини да се занимава. Е, това е закон за придобиване на енергия. Щастието съдържа вярата, ума, въображението, месеца, чувствата, т. чисто физическия свят, твърдата материя и произволните сили, които действат, житките сили, теченията им. Да манипулираш с твърдата почва, с водата, въздуха и светлината. Той е закон за произвеждането общия този процес. Щастието на български. Ако на английски, според темперамента на англосаксонската раса, там е по-друго. Той е за славяните. Англичаните не търсят своето щастие по пътя на славяните. И не може да го търсят. H, H, U равно на R, латинско. Защо англичанинът H, H, латински, е вземал и обърнал U, R, надолу, а славянинът го турил нагоре. Англосаксът е цъфнал и завързал. Той няма какво да чака. А славянинът не е цъфнал. Чака да се разцъфне. После, как имате от тях? R у е P у латинската раса. В еврейския какво означава тази буква? Хет. HET. Той са форми, те са сили, кабалистично. Хепенес, щастие, хепимен, щастлив човек, блесинг, благославяне. Коренът, кол, крава. Лотер, вода. Сега тези символи, някои от символите са вземати от човешкото тяло. Много от тези букви символистически са вземати от тялото и според дължината имат си свой смисъл. През сегашното ваше развитие, ако ви се разправи смисълът на азбуката е вземат от тялото, ще изпаднете в друга една погрешка. Всички букви почти са вземати от тялото. За пример едно А. Измервали ли сте приписането какъв е ъгълът на разширението на А? Направете едно измерване. В това отношение малко от анатомия трябва да разбирате. Отдължената на костите, дългите кости, строението на мускулите... И после да различавате организма доброкачествен ли е, средно качество или лошо качество. Как се определя чувствителността от кожата? Гладкостта и мекотата на кожата определят често чувствителността. Колкото ръката ви е по-халтава отпусната, толкова енергията е по-слаба. Колкото ръката е по-яка, тогава зависи тази якост каква е. Има една якост, която се придобива по волята. Някои ръце са яки и сухи. Нямат никаква влага и топлина. Само яки са. Значи да се придобие една пластичност на ръката. Да има якост, мекота. И при това ръката трябва да има една малка топлина и една малка влага. Да не е съвсем суха. Той значи една яка ръка, а същевременно мека. Да не е студена. Штом почна да ви изтиват пръстите, показва, че кръвообращението не е правилно. Електричеството ще се оттърквате с вода, отваряне на порите, обтривки с ленен плат, ще пиете вода, печене на слънце. Ако пиете студена вода, може да пиете, но за всяка чаша по един километър ходене да се образува топлина. Тази вода да се проектира навън от тялото, докато дойдете до едно нормално състояние. Като пиете водата, да усещате една приятност. Аз ви казвам опит, който може да направите, който иска да се тренира. Ще си носите един термост, една българска бъклица, закачена с ремък. Аз ги харесвам, тези бъклици. Много са хубави, плоски, Събират килограм до 2 килограма. А онези от вас, които искат да тренират чувствата си по-специално, има опасност при развиване на окултните науки. За пример, че човек може да влезне да живее в по низка форма. Той е едно свещено верую. А казват, че той може да влезне в куче в магаре. Той е крива посока. Човек не може да влезне да живее в магарето или в кучето. Като душа не може да влезнеш. При магарето може, но в магарето вътре не може. После дават крива посока, казват Той ще се природи в магаре. Той е немислимо. Той знание трябва да го държите за себе си. То е окултно знание. то не е за прости хора. Има същества напреднали, които, като са обезпътени, носи ги въздухът навсякъде. И тези същества отрадно е за тях да намерят приют във формата на едно животно. Намират се в затруднение да манипулират с мозъка на едно животно. Знаете ли какво нещо е да се обезплати една душа? Носи се из пространството. Тези грамотевици, тези бури, които минават, Предизвикват ужасно нещастие. Те считат за голямо щастие да се скрият в някоя мравя, животно, паяк. Да се скрият от гнева Божий, както го наричат. Да влезнеш в някое животно, ти трябва да разбираш тази форма. Щом влезнеш във формата на едно млекопитающе, като един машинист да знаеш да управляваш колелото. Човек не може да бъде естественик може да се занимава с естествени науки. В тази смисъл, той е естественик. В широк смисъл, всеки естественик. Той е казва физиолог. Когато се занимава човек специфично с известна наука, анатомията показва костите, групира известния род сили около себе си, мускулите, клетките, мозъка, сърцето, групира разни сили от природата, които съвременната наука определя с електричество и магнетизъм и сродство. Има много сили неизвестни. За пример, ако някой от вас следващия път се случи да го боли глава, вие как лекувате главоболието? Олга я боли глава. На вас къде ви е болката? То е малко от напрежение. То не е лошо, то е напрежение. Главата ви иска да се разшири. Упражнение. Гамата с движение на ръцете. Ръцете напред... Десният крак напред, първото от общите упражнения. Само светлият път на мъдростта води към истината.